Na hujiambo pari popote ulipo mpenzi musikizaji. Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo kwanza muhtasari lewa habari za nyewe. Laia wakazi wa Jiji la bujumbula wanao tumia usafiri wa uma waomba sirikari kuraisisha uingizwaji wa magari ili kuekupukana na kira usafiri. Na serikali ya Burundi ya, ya takia kuanda kwangamano rauchumi ili kujadili changamoto na suruhu katika sekta hiyo. Na katika habari za kima ni kwamba... Kenya yafungua anga yake kwa Tanzania huku Tanzania ikiondoa marufuku ya safari zandege za Kenya. Kuna haya bila shaka na mengine upenzu msikizaji. Mitambo inaungozu wa na François Akimana hapa studio uko nami lomwa denio yabivuze. Habari kamili. Mwanamume mmoja wa kijiji Chigumije Kata Mivoto, tarafa na mkoa wa Ngozi, ameuliwa kwa kupigwa lungu kwenye kijiji Mungungele Katani humo usiku wa kuamkia Jumatano hii. Tarifa zinazo toka pa tukio zinaeleza kwamba ameuawa na walinzi kuwa wanajaribu kumkamata naye kuanza kugomana nao akitoka kuiba kwenye kijiji hicho. Raia na kiongozi wa kata hiyo kuwa Marehemu alikuwa mwizi. Viongozi tawara na wadau wa afya wamefika eneo hilo na kutoa ruhusa ya kumfanyia mazishi. Baadhi ya raia wanaotumia usafiri wa umma jijini Bujumbura wanasema kuwa bado kuna uhaba wa magari hali inayowapelekea kuchelewwa kufika kwenye maeneo ya ushughuli zao kwa ikiwa ulimwengu na naadhimisha Jumatano hii siku ya kimataifa ya usafiri wa umma raia hao wanaomba serikali kuongeza idadi ya mabasi ya usafiri hata na kupunguza ushuru ili kurahisishia wanaongeza magari nchini Burundi Tarifa kamili na Jema Liviane ngenda kumaana Kanyosha, kanyosha, kanyosha, kanyosha. Hapa tupo kwenye kituo cha chagusafirisha abiria wanawelekea kusini majiji la bujumbura. Bathi ya abiria ambao tumeojiana wamefamisha kwamba kwa sasa kuna shudiwa uhaba wa mabasi. Jambu ambalo hupelekea wao kuchelewa katika kazi za kila siku kama anatoeleza baba huu. Tunasumbuka sana kwa mamba usafiri. Kanafika kakazini tunachelewa ule mwenye kazi. Auta muambia kama ulichelewa juu ya transporta yote sa zingine unichilua kozi yako. Wana kukata taela kukazi kiretu ya hivu. Wangine wana decide kundata la migulu. Labda la migulu utafika mapema mm. paraporo ya bisi. Tatizo hii natokana na nini? Kwa kivyangu, minu na kama tatizo nazakuwa ni tatizo ya barabara, wala suwezi sema gari nyingi juu kuna inchi zingine na gari nyingi sana kutuzidia sisi lakini inaza sema inaza kwa nitatizu ya barabara juu konfono kama kuenda mtakura marakumi mtu wa wabisi aende ataka menge paraporo ya kuenda mtakura juu wanagupa juu ya barabara utasikia kila mtu haya nikibiba kule gari yangu itakia kukufa kumoe ya sakamati traje murefu sana paraporo ya kuenda traje ya nora gari yake itaribika iwapo hali kuna muna hivyo watu ambao wanakumbwa na hali ya ulemavu wanayeleza kwamba wanapo jielekeza katika foreni, huwa wakipewa na fasi na jambo hilo huwa ligisawabisha wao kusafiri katika mazingira ya kulidisha kama anazoereza miburo ja ni nibebe lai ambao wanatumia usafiri wa jumla wanaitaka serikali kuvalia njuga tatizo la usafiri wa jumla hususan kwa kuingiza inchini gari kwa kiasi kikubwa na kupunguza ushuru kwa gari ambazo zinausika kusafirisha abiria na viti. Hakuna kituwa kia na kama pikonia, tunakimbilia sana kwa umzazi wetu serikali ya tusaidie kututoshe itatizo ya transportu, juu injoi natutia bani sana. Wanayatamuka hayo wakati ambapo jumatano hii ulimwengu unasherekea siku ya kimataifa ya kusafirisha watu na vitu, siku ambayo imeanza kusherekewa lasumi mwaka alafumbiri na saba. Shukran Jamalivyane Njenda Kumana. Kuna shudiwa wa walaya wa laia muholi ya kidemokrasia ya Kongo, wanawangia nchini Burundi kupitia mtu rosizi katika mainewa ya tarafa Uganda na rugombo mkohani Chibitoke. Tarifa kutoka Chibitoke zinasema kuwa watu zaidi ya miyamogia sabini, wamekamatu kwa kipindi chaskumbiri katibu tarafa Uganda na omba vyombo vya usalama kuchukua tahadhali watu hao Wasuojua ni ya yao wasiendele kuingia nchini. Kwa upande wake mkuu watarafa rugombo, anataharifa kuwa huwenda wanakuenda kushiriki sensa inayo fanyika katika kambi ya wakimbizi, wakongumani, iliopo tarafa ni gasogwe mkuuwa ni muyinga. Governor wa mkuuwa huo anafamisha kuwa laia hao watarudishwa nchini kwa au. Na serikali ya Burundi inastahili kuitisha kongamano la uchumi ili kujadiliana kwa pamoja changamoto zinazokabili sekta ya uchumi. Mchumi Forstand Kumana amewekwa gazi, ameweka wazi hayo Jumatano hii katika mkutano na waandishi wa habari. Bwana Dikumana anaeleza kuwa kongamano hilo itasaidia taifa la Burundi kufikia maendeleo kama nchi nyingine za kanda na swala la kutokuuepo vitabu vilivyoandikwa na raia wa Burundi ama wageni kuhusiana na makaburi pamoja ya watu waliouawa katika machafuko yaliyosimba nchi ni jambo moja linalodhilisha kuwa historia ya Burundi na nagubikwa na dosari Pierre Cravel ndiye aliyekiongoza tume ya ukweli na maridhiano CVR na mebainisha hayo analinganisha anaye bainisha hayo analinganisha kuficha ukweli Kwa yaliotokea na kujichimbia kaburi. Hata ivo baadhi ya laia waliopoteza wapendoa wao. Wanakaribisha vima shuliza, uh, tume CVR, hata kama zina watonesha vidonda. Na laia waliohama makazi yao kufuatia mafuliko wanaopata pata hifadhi katika kambi ya mpito ya winere kwa tarafani na hangwa jijini bujumbura. Wanasema kutiwa wasiwasi na namna na shuliza kuwarejisha makwao zinavyo pangwa kutige kuendeshwa. Wanaleza kuwa ndapo musada wataka upewa hautatolewa tatorewa kwenye makazi yao ya mda wanaofia kupewa usi otosha. Viongozi wa mashina wanatetea kubadili na fasi ya ugavi wa musada huo kuwa lengo la kuwaepusha na wezi. Tupate tarifa kamili na omeduwayo. Wahamiaji hao wanaosema kuwa na idadi ya watu 145 wanasema kuwa na wasiwasi wasi kuhusu utekelezuaji wa program ya kurejesho makuwao. Aida wanasema kutoelewa namna msada waliokubaliwa na shereka lilo ungana na serikali ilikuwa hudumia waliambiwa kuwa msada huo utatolewa mahala pengine tofauti na kambi wanamuhamia na kwamba kutaitika mmoja baada ya muingine kuliko kupewa wote wakiwa pamoja kama kutaitika Kama ilivyo kuwa ikifanyika kwa misaada mingine, wanadani kuwa watapewa misaada nusu kwani huwa wakiambiwa na viongozi wa serikali za mtaa kuwa idadi zao huongeze kamara kwa mara hali ambayo inaweza kurahisisha uibiwaji. Kuhusu wasiwasi wasi hizo, uongozi wa serikali ya mtaa unadai kuwa ubadilishaji wa mahala kutakapotolewa misada hiyo si hoja kwani ni miongoni muamikakati ya kuhakikishia usalama wahamiaji hao ili hali ya uporaji mali iliojitokeza kambi ni mubone isije ikajirudia kwa wahamiaji hao wakambi ya winherekwa ama kuhusu shirika litakalotekeleza programu hiyo linasema kuwa kila mtu atapewa chake kulingana na haki yake kama yalivyo makubaliano Katia ya shirika hilo na serikali Ijulikane kuwa program hiyo Itatekelezwa siku ya jumamosi Habari za kimataifa Nam katika habari za kimataifa Serikali ya Kenya Kwa mara ya kwanza Tangu kuanza kwa janga la COVID-19 imewajumoishe laia wa Tanzania katika orodha ya inchi ambazo wasafiri waki watalazimika kukaa karantini, kuka karantini watakapo wasili nchini humo. Kwa mjibu wa shirika la habari la Uingereza BBC idha ya kiswahili Tanzania pia imeondoa marufuku ya safari za andege za Kenya lio imeiweka mwezi uliopita kulingana tarifa ya mamlaka ya safari za anga nchini Tanzania TCAA. Bada ya mnyezi katha ya muvutano kuhusu namna ambado inchi hizo mbili zinafyo shulikia janga la corona sasa mambo ya naonekana kupowa. Laisi wa Tanzania John Magufuli alitangaza kuwa ugonjwa huo umekuisha na hivi sasa kuvaa barakowa na kutochangamana ni suara nadra sana nchini humo. Hata ivo mamulaka za Kenya zinataka wageni wote wataka oingia kuwa na nyalaka marumo zinazo eleza kama wanamamukizi au la. Na viongozi wa Afrika maharibi wamesema wanayo matumaini juu ya kuundua kwa sirikali na ya wa narai ya nchini mari baada ya, ya mazungumuzo na viongozi wa kijeshi wa lio chukua hatamu za ongozi baada ya kumpindua raisi Ibrahim Beba Bubaka alike ita mwezi uliopita. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani, di da, e, dochi vere idha ya kiswahili, jumwe ya kiuchumi ya ukanda huo ekowasi ili wawekea vikwazo wanajeshi hao vikiwemo kuyifungia mipaka mali na kuzuhia mutiririko wa feather wakishinikiza uchaguzi mpya ufanyike katika munda usio zidi mnyezi kuminamiwiri laisi wagana nana kufo ado ambaye ni mwenye kiti wa sasa wa ekowas amewambia wandishi wahabari kuwa vikwazo vyote vitaondolewa pare tu wanajeshi hao watakapa serikali sirikali na ongozu wanaraiya Kupitia mchakato uwaria wenyewe. Hu mpenzi mskizaji ni mwisho wa tarifa ya habari ya mchana walewe. Shukani kwa we ambayo mentega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukani pia kwa funimitambo Fransua Akima naari wezesha sauti hii yangu kufikie pare popote ulipo. Kutoka hapa studio mimi na kuwageni lomuade nyavuze. <tune>